Bé, bon dia a tothom. Sí? No t'has gravat. Vols repetir-ho? No. Bé. Doncs bon dia a tothom. Bé, a mi en aquesta taula em toca eh, parlar de construcció nacional dels països catalans i així ho faré en aquests 20 minuts que com a màxim eh, hem de tenir. Bé, eh, en primer lloc... Eh, dintre eh, de l'esquerra independentista en general i de la CUP en particular, eh, jo crec que eh, hi han eh, com tres eh, llocs comuns o tres conceptes amplament compartits eh, pel que fa eh, a aquesta temàtica i, eh, per tant, eh, jo crec que són eh, tres eh, referències que nosaltres eh, podem eh, proposar i plantejar amb certa consistència pel debat més ampli en el marc de la unitat popular. I jo crec que són aquests tres. En primer lloc, la voluntat, la, la vocació, l'objectiu polític d'avançar en la construcció nacional dels països catalans. És a dir, la, la convicció, l'objectiu estratègic central de que la nostra acció política ens permeti avançar la construcció dels països catalans com a marc nacional i com a subjecte polític. Eh? Eh, crec que aquest és un lloc comú. Un altre lloc comú és que, eh, en tot cas, el procés eh, d'autodeterminació eh, i el procés d'independència s'ha de poder arribar a donar en el marc del conjunt dels països catalans, que històricament la nostra perspectiva és que el procés d'autodeterminació i d'independència es pugui donar a escala de tot el país, a escala dels països catalans, i després, per últim, que el desenvolupament i la realització concreta, pràctica, material del nostre projecte polític socialista, feminista, es dongui en tot el territori nacional dels països catalans. Jo crec que aquest és un lloc comú en aquests moments, que són tres conceptes, amplament compartits a nivell estratègic pel conjunt de l'esquerra independentista per la CUP en particular i per tant jo crec que és eh, un debat que amb certa consistència podem plantejar eh, a la resta d'actors de la unitat popular per veure com, com discutim conjuntament i com eh, trobem eh, un marc comú eh, eh, més ampli eh, eh, a, a partir d'aquests tres elements i com definim una acció política social, cultural, compartida a aquest nivell eh? en aquests moments no us els llegiré per no fativar-vos i eh, perquè els podeu eh, trobar eh, fàcilment eh, doncs, eh, doncs a les pàgines web corresponents etc, etc eh, dir-vos que en aquests moments eh, hi han alguns documents de referència eh, dintre del nostre moviment en els que eh, poder eh, apropar-se de forma més concreta i literal i específica aquests plantejaments. Avui per avui eh, podem dir que el, el document més recent eh, que eh, té per tant un caràcter de, de document oficial eh, i si més no de document majoritari eh, correspon a, a l'Assemblea eh, Nacional d'Esparreguera de, de, de la CUP en la qual va ser aprovada eh, una esmena, als eh, documents polítics proposada per les grups del Masser i d'Avià, que va ser aprovada majoritàriament i, per tant, que és la que marca una referència en el moviment avui per avui, la més actualitzada, podem dir, des del punt de vista del que és el marc d'una assemblea nacional de la CUP. Tanmateix, en aquesta mateixa assemblea nacional d'Esparreguera s'aprova un document polític amb caràcter més general, que no fa només referència el tema de marc nacional, el tema de Països Catalans, aquesta esmena del Massa Bedevià sí fa referència específicament al tema de construcció nacional, però eh, s'aprova també eh, un document polític més ampli, més general, eh, que abasta tots els aspectes polítics de l'acció política de la CUP, que és la, la, la famosa esmena de Riu de Villas, diguéssim, on també s'aborda aquesta temàtica de marc nacional i de construcció nacional i en la qual eh, hi podem veure també eh, altres enfocaments, eh? o, o altres matisos, o, o altres plantejaments eh, que també eh, és important tenir en compte en aquest debat. Després, també podeu, eh, si voleu, tenir referències molt actualitzades de quin és el moment del debat i de les seves concresions pel que fa a aquesta qüestió. Crec que estaria bé que poguéssiu revisar eh, les darreres propostes de resolució que ha presentat la CUP i de Constituent al Parlament en el darrer debat de política general, i per últim, una altra referència molt, molt, molt, molt actual eh, és, eh, o molt, molt, recent és el manifest de l'esquerra independentista eh, doncs a propòsit de la diada del 9 d'octubre eh, del País Valencià. Eh? És a dir, si, si voleu eh, tenir referències eh, documentals de quin és el moment del debat escrit diguéssim dintre del moviment i per tant fer referència als textos, que això és important tindria esmena eh, el Màsser Avià, eh, Assemblea Nacional d'Esparreguera, això ho podeu trobar a la web corresponent document esmentat com a esmena de Riu de Villes, diguéssim, a l'Assemblea Nacional, amb altres enfocaments i matisos proposta de resolució de la CUP crida constituent al Parlament relativa al tema dels països catalans en el darrer debat de política general i manifest del 9 d'octubre de l'esquerra independentista molt recent. No us els llegiré però, si voleu, en els textos diguéssim i podreu eh, trobar eh, allò negre sobre blanc el que, entenc, eh, el que jo entenc i que us plantejava al començament el repte, l'objectiu de la construcció nacional dels preus catalans com a subjecte polític l'autodeterminació independència amb l'objectiu d'assolir-la eh, en el conjunt del país i del territori i el desenvolupament del nostre projecte polític, social, econòmic material, etc. cultural en el marc eh, del conjunt del país. Tanmateix Uh, aquest és un debat també obert, no és un debat uh, tancat i presentment us convido a llegir aquests textos no? qui vulgui investigar una mica uh, perquè espero que constatareu que aquests tres punts que us he esmentat per començar són tres llocs comuns són consensos en aquests moments consistents però també veureu que hi ha molts aspectes del debat sobre els països catalans, sobre el marc nacional sobre la construcció nacional que són debats oberts en aquests moments eh? que són debats oberts eh? Eh, per tant, queda molt per debatre, queda molt per discutir eh, i queda molt per anar avançant eh, en el que és la construcció de la nostra línia política, la nostra acció política en aquest tema i també eh, queda molt per debatre i per construir, per concretar, eh, pel que fa eh, la nostra línia d'acció política en aquesta qüestió en el marc de la unitat popular, eh, en el marc més ampli d'aliança social i política eh, que ens proposem construir a través de la unitat popular i a través de trobades eh, com, com aquesta. No? I en aquests, debats oberts, en aquests debats oberts, jo crec que hi destaquen dos temes que són eh, doncs en aquest moments motiu de debat, de reflexió, de controvèrsia, eh, etc. Tant des del punt de vista del debat teòric, del debat polític teòric, com des del punt de vista del que va passant a la pràctica, eh, de, del que va succeint a nivell polític... Eh, en el conjunt del nostre territori que òbviament també eh, genera influències molt determinants pel que fa a com es va concretant i com va evolucionant eh, aquest debat. No? Jo diria que aquesta controvèrsia, aquests debats oberts, estan eh, centrats bàsicament al voltant de dues qüestions que jo crec que no tenim resoltes i que és un debat obert i per tant que, que també el plantejo aquí. Un, la qüestió del subjecte nacional. Eh? És a dir, nosaltres tenim un sol subjecte polític, un sol eh, subjecte nacional som un sol poble, des del punt de vista nacional eh, cultural, lingüístic polític, eh, de Salsa de Guardammar i de Fragamaó o no? O eh, nosaltres eh, som diferents subjectes polítics, diferents subjectes nacionals, tenim diversos pobles, diguesssim, eh, dintre de que seria el territori cultural, històric i lingüístic dels Països Catalans. Aquest és un. Debat, eh, que és un debat important eh, a tenir en compte i l'altra qüestió que va molt lligada a aquesta eh, és nosaltres eh, donem per bo validem el mapa autonòmic eh, de, de l'Espanya de les autonomies, és a dir la cartografia, el mapa polític administratiu geogràfic eh, que consagra la reforma i la transició franquista dels anys 70 l'assumim com a cartografia pròpia com a marc mental i polític, pràctic i geopolític de treball a partir del qual nosaltres eh, construïm el nostre projecte polític eh, eh, em sembla que són dos debats que és important tenir-los en compte. A mi em sembla a mi em sembla i ara em posiciono una mica, micasim eh, i dic la meva una mica no? pel que fa a aquest debat que que tinguem aquest debat tots doncs, és saludable, és necessari no? perquè la, la, la realitat ens obliga a tenir-lo no? la nostra realitat política, la diversitat del moviment, la pròpia complexitat no? de la situació política en el conjunt del país, etc etc ens obliga a tenir aquest debat no? però si jo ho comparo amb altres processos nacionals, eh, tant a nivell històric eh, preexistents com processos nacionals actualment existents en altres llocs del món, a mi em sembla que el fet de que tinguem encara oberts aquests dos debats és una anomalia. Em sembla que és una anomalia. No? Eh, eh, eh, que, que no deixa de sorprendre'm, no? que no deixa de, de, de deixar-me eh, una mica eh, perplex. No? Si mirem altres exemples històrics o altres exemples actuals, Porem que la territorialitat del país i la territorialitat de la nació i la unitat del subjecte polític, del subjecte nacional, del subjecte popular, no ha estat mai en qüestió des del punt de vista polític en altres processos. No? És a dir si merem casos extremadament més complexos, per exemple que el nostre, com és el cas del Kurdistan, no? Kurdistan dividit eh, un, un país, una nació dividida entre Turquia, Síria, eh, Iraq, eh, Iran, etc eh, etc. Òbviament, Òbviament la realitat territorial, geogràfica, política, geopolítica, la divisió en diferents estats condiciona el seu procés de lliurement nacional i el que passa a Turquia, i el que passa a Irak, i el que passa a Síria, com és obvi, no? doncs eh, és diferent, segueix ritmes diferents, segueix dinàmiques diferents, evidentment. Però mai el moviment curt ha posat en qüestió que es tracta d'un únic territori nacional i d'un únic subjecte nacional, no? i per tant... 'avantguarda d'aquest moviment s'articula i s'organitza a nivell nacional almenys tant com pot no? en la seva lluita política militar social eh, cultural etc etc i no accepta de cap manera el marc eh, geogràfic el marc de fronteres que li ve donat eh, pels estats que el polonitzen no? en el cas d'Irlanda en el cas d'Irlanda eh, mai el moviment irlandès ha posat en qüestió la unitat del subjecte nacional i la unitat del territori no? quan això és eh, les pròpies tensions històriques i les pròpies tensions i debats en el moviment irlandès. es configura en eh, un estat irlandès i un nord d'Irlanda doncs que continuem mans d'Anglaterra, Anglaterra, ja, ja veiemuen quines conseqüències, no? uh, quines conseqüències dramàtiques sagnants i, i el tema encara dura encara no està tancat. Però malgrat aquesta contingència política, mai el moviment mai el moviment va posar en enüestió la seva territorialitat ni la unitat del subjecte polític, etc. No? Però així podríem trobar-ho altres moviments, molt distant geogràficament i culturalment com nosaltres, el moviment Maia, per exemple, no? està dividit entre Mèxic i Guatemala. Mai el moviment Maia ha posat en qüestió la unitat del seu territori, la unitat de la seva cultura de la seva nació, etc etc. Podríem posar molts altres casos. Per tant, jo em pregunto i em demano i oposo poso a debat, com és que nosaltres en aquests moments tenim més obert que mai aquest debat no? sobre la eh, territorialitat. No? Si el nostre país és un o el nostre país són quatre o són cinc... No? si el nostre subjecte nacional és un, o són quatre, o són cinc, etc etcètera. etcètera. No. És obvi que el procés d'autodeterminació i d'independència està en aquests moments molt més avançat i accelerat i amb moltes millors condicions d'oportunitat al Principat, a Catalunya, que a altres llocs del territori. Això és evident. Eh? Per tant, des del punt de vista del procés d'autodeterminació i d'independència a nacional hi ha un motor evident no?, que, que està... Eh, això no, no, no ho pot demanar ningú és obvi no? i eh, això té un potencial d'arrossegament eh, d'un procés d'autodeterminació i de al conjunt del país potencialment sí, evidentment, no? evidentment que això té un potencial de dinamització i d'arrossegament eh, a, a tot el país no? però i amb això acabo eh, i amb això acabo em sembla que ja s'ha acabat el temps no, queden 7 minuts Val, ho vaig acabant doncs eh, i si m'estalvio temps millor Uh, però uh, el fet de que aquest procés més accelerat, més ràpid, més evident no? a, a Catalunya uh, que a la resta del país realment pugui dur a la pràctica aquest potencial d'activació, d'acceleració d'arrossegament uh, de l'autodeterminació i independència i la construcció nacional al conjunt dels països catalans depèn de que aquest plantejament estratègic de construcció nacional d'autodeterminació i independència realment estigui dintre de l'ADN del moviment, no? és a dir que realment Eh, el, el nostre moviment tingui dintre la seva estratègia, el seu programa i l'acció política eh, aquest objectiu, aquest plantejament és a dir de, de, de, de que és motor d'un procés que va més enllà i que és eh, molt més ampli i que ha d'abastar eh, el conjunt de, del territori i per tant que en conseqüència el moviment s'articuli i s'organitzi a nivell de tot el territori i per tant que la nostra proposta d'unitat popular i, eh, i de moviment de l'unitat popular també s'articuli, s'estructuri en tot el país i en tot el territori i que per tant les aliances, les pràctiques polítiques, no, els marcs de confluència de la Unitat Popular també es puguin articular eh, arreu del país I, i que per tant hi hagi un subjecte polític organitzat en el conjunt del territori que pugui treballar i pugui garantir que aquest motor d'arranc no, d'arrancament que genera el procés de Catalunya pugui després activar el procés a tot el, a, a tot el país i òbviament ja seran les contingències i realitats històriques i polítiques i socials de cada territori doncs, les que també es marcaran eh, doncs, en quina mesura i en quin ritme podem avançar a tot arreu però el que és important és que eh, el moviment tingui clar eh, que hi ha un subjecte nacional arreu del país que hi ha un mar territorial i un mar nacional a tot el país i que el moviment s'organitzi a aquest nivell eh? Si sí, el moviment no té clar quin és el subjecte nacional, si el moviment dubta de quin és el seu mar territorial i en conseqüència s'organitza feblement no? eh, políticament i organitzativament a aquest nivell, òbviament les possibilitats i les condicions de possibilitat perquè el moviment eh, a Catalunya eh, jugui un paper clau eh, en el conjunt del país minvaran molt o inclús es pot donar eh, l'efecte invers és a dir, que el procés d'independència a Catalunya signifiqui la sentència de mort del procés de construcció nacional i d'independència i d'autodeterminació tota al conjunt dels països catalans perquè la real polític, la pragmàtica etc. etc, s'imposi i els països catalans siguin el, el preu a pagar, el peatge a pagar a canvi d'un determinat grau de reconeixement i de legitimació eh, del procés d'independència a Catalunya. Com evita això? No? Eh, això depèn de com nosaltres internalitzem el projecte polític, com l'actuem i com ens organitzem en conseqüència de quines aliances eh, teixim no? eh, el Parlament Balear el Parlament Valencià abans el PP va tenir claríssim eh? Eh, van, eh, en un ple van aprovar que els països catalans no existien no? Eh, objectivament no tenien cap necessitat d'aprovar eh, això no hi havia cap pressió al, al voltant dels seus parlaments que els obligués a aprovar-ho no? per tant Uh, és interessant veure com l'Estat sí que té clar quin és el marc nacional Quan en tot cas, quin és el mar nacional que vol evitar eh? uh, i és, és paradoxal, és curiós que mentre el PP el País Valencià i a les Illes uh, ho té clar i per tant fa tot el possible per contrarrestar-ho nosaltres estem mirant els núvols discutint a veure si sí o si no, no? nosaltres tenim dubtes existencials al respecte quan l'adversari no en té cap mena de dubte no? uh, i nosaltres seguim tenim dubtes de si fem nostre o no, el mapa eh, autonòmic com a, com a cartografia geopolítica eh, de referència, no? quan eh, tots i totes sabem que en qualsevol lluita política i qualsevol lluita revolucionària el primer que has d'estripar és el mapa el geogràfic de l'enemic, de l'adversari Lo primer que has de fer, estripar el mapa no? i dir, escolti, nosaltres treballem a partir d'altres referències eh? no, no, no, no assumim les referències cartogràfiques i geogràfiques de l'adversari des del punt de vista, i ara sí que acabo eh, del debat que ens proposem doncs, a mi em sembla que el moviment ha d'avançar i la unitat popular ha d'avançar en el debat sobre quin és el subjecte nacional sobre si assumim o no el mapa autonòmic eh, quin és el marc territorial en conseqüència com ens hem d'organitzar eh, per, per dur-ho a terme com garantim si és que aquesta és la nostra opció com un procés a Catalunya realment eh, garanteixi que, que el procés també avança en el conjunt del país i no al contrari i no al revés que no té un efecte boomerang en sentit eh, negatiu i d'altra banda en un procés constituent eh, a Catalunya eh, què hem de fer? És a dir, hem de parlar només de Catalunya hem de parlar de que això és la república eh, eh, catalana en el marc dels països catalans eh, ens hem de comprometre en el nostre text constitucional que el nostre projecte polític i de construcció nacional és de, de tots els països catalans i per tant incloure en els nostres principis constitucionals i objectius polítics, fundacionals eh, doncs que el nostre recorregut va més enllà eh, o no? Eh? Perquè sí que certament aquest debat constituent i aquest debat constitucional sí que marcarà la diferència eh? sí que significarà que el procés al nord arrossegui el conjunt eh, del país o bé que signifiqui la sentència de mort eh, definitiva eh? Eh, i un últim punt apunt des del punt de vista de la unitat popular un procés d'independència de Catalunya segons com n'és, segons com vagi avui per avui pot ser un procés perfectament assimilable dintre de l'ordre global, dintre de l'ordre internacional dintre del sistema no? eh, si Catalunya eh, malgrat has d'estar independent manté determinats compromisos polítics, eh, institucionals internacionals, financers, militars etc. etc, pot ser un problema menor eh? pot ser un problema menor Avui per avui no hi ha cap mena de dubte que eh, un projecte de Països Catalans no és un, no és un projecte assimilable plenament al sistema. Eh, el, el projecte de Països Catalans té en si mateix un qüestionament, una impugnació de la geopolítica internacional, de la geopolítica mediterrània, eh, encarna un projecte de construcció d'un nou subjecte polític no, al sud d'Europa i a la Mediterrània, que és per naturalesa inassimilable pel sistema. Per tant, és des del nostre punt de vista, des dels nostres objectius estratègics i polítics, tindrem moltes millors condicions de possibilitat de desenvolupar el nostre projecte, si el nostre mapa de referència del conjunt del país, que si no ens eh, senyim eh, estrictament a Catalunya, per més que conjunturalment, històricament, Catalunya eh, pugui avançar més ràpidament cap a la independència. Eh, I això és la presa. Ah, vale. ara? Ah, perdó, ja està. Eh, doncs això, em eh, estava presentant, dic, soc eh, Eunice Romero i eh, parlaré avui, us proposaré alguns bons temes a debatre eh, al voltant de la, de la qüestió lingüística a Catalunya, eh, a la República Catalana i en l'extensió que vulgueu en els països catalans eh, en aquest debat perquè que he plantejat a la República Catalana. Jo us plantejaré de, de, aquest debat com precisament com una invitació a pensar. No hi ha, des de la mera banda, una intencionalitat d'imposar la meva visió sobre, sobre la vostra. Eh, per tant, m'agrada aquest format de, de taller, no? de taller obert, on, on podem discutir, però probablement hi haurà punts de, de controvèrsia amb alguns de vosaltres i m'agradarà, doncs, això, que, que entengueu que aquest és el punt de vista d'una persona que fa relativament uh, pocs anys que, que que hi és depenent de com, pocs, depenent de <ríe> uh, Força, jo fa 12 anys que visc a Catalunya uh, i que m'he dedicat bàsicament a, a treballar en qüestions de la llengua, però no només, sinó de, uh, precisament del caràcter nacional de, de Catalunya, des de la subjectivitat, des de, des de baix bastant, bastant més des de la vida quotidiana Soc sociòloga i per tant és aquesta la sociòloga etnògrafa, diguéssim, és des d'aquí que, que, que parlo avui. Eh, com, a, com a com a guia, diguéssim, d'aquesta discussió que, que tindrem ara, us, us proposo tres, tres preguntes. La primera seria eh, quin lloc ha de tenir la, la política lingüística i la, la llengua o les llengües en la Nova República? Eh, la segona, quins reptes i oportunitats eh, ens planteja d'actuar el procés constituent respecte a la qüestió lingüística catalana. Finalment, uh, quines garanties ha d'oferir el nostre marc constitutiu en uh, qüestió lingüística. a la nova reforma. Nova... Uh, hi ha un petit afegitor que, que també encaixa una mica amb, el, amb els requeriments de, del, del debat de l'Ultés. Uh, quin, quin paper han de jugar els moviments uh, en aquesta qüestió? No? doncs comencem uh, primer sobre el... quin lloc ha de tenir la política lingüística i la llengua de la nova república eh, crec que ha de ser un precisament una mica en la línia del que plantejava el Carles abans uh, sobre adversaris i sobre estratègies davant d'un adversari polític entenc uh, crec que crec que ha de ser la de descol·locar, la de no respondre exactament de la mateixa manera que s'ha plantejat, o sigui, trencar amb aquest esquema, no? trencar amb l'esquema de l'adversari, descol·locar d'alguna manera, i això tenim la sort a Catalunya que, que ha anat passant de manera viscuda i que per tant podem recuperar des d'allà eh, aquestes estratègies. En vida que vagi avançant segurament quedarà més, més clar a què em refereixo. Uh, quan dic que, que el, el, el plantejament ha de ser diferent del que tenim ara en l'arranjament autonòmic eh, de l'Estat és que pr probablement tenim una, una certa inclinació a la, a la hipersensibilitat en, el en la llengua o en la qüestió lingüística és a dir, que, que, que té un, ocupa un, un lloc neuràlgic eh, quan probablement no, no seria necessari que, que fos així o, o ha estat necessari en alguns moments de conjuntura, context polític i social Uh, i també és mira que de manera més relaxada s'ha viscut uh, a les vides quotidianes de la majoria de la població um, que, que ocupa aquest territori. Per tant, uh, aquest lloc neuràlgic segurament um, és una anomalia que, que prové de l'assenyalament i de, del segrest, diria jo gairebé, del del moment en, en què Franco va agafar aquesta dicotomia eh, cultural-lingüística no? i aixafar qualsevol divers, eh, diversitat eh, cultural que hi hagués en el, en el territori de l'Estat que el pretenia com a nació. Per tant, això va provocar, jo crec, que, eh, aquest problema d'un excessiu èmfasi en la qüestió lingüística, una, una certa paranoia resistencialista, que en el seu moment era molt important i que, i que ha marcat... Eh, ha marcat també eh, doncs, la possibilitat de supervivència d'una llengua amenaçada, com és el, el català, però també ha d'aquesta manera un, una rigidesa a, a entendre el que és per exemple la llengua castellana o tot el, tot el que en el seu moment va esdevenir eh, de manera de, gairebé captopedra i de, de fireta la, la, la cultura eh, espanyola a... Eh, en l'imaginari franquista no? o sigui, tot aquest, la, la manera en què va segrestar per exemple el flamenco com a, com a, com a figura eh, cultural eh, per sobre d'això després hem vist i tenim exemples de que, de que això és molt més, molt més complex molt més ric i que no, i que no necessàriament eh, és, és la caricatura que, que es va dibuixar en aquest moment per tant, eh, quin lloc hauria de tenir el eh, la llengua o les llengües a la, la nova república, jo proposo, jo crec, que ha tenir un lloc eh, de més flexibilitat, de menys rigidesa, de la que ens obliga a tenir el, el moment que vivim ara i el marc que està també en què vivim ara, en el que de continua amb, amb, amb, amb molta, o sigui, quan abans deia eh, paranoia, eh, també vull recordar que ser paranoic no vol dir que no vinguin corrents darrere teu, saps? Vull dir, a vegades és justificada, vull dir que hi ha, hi ha una sèrie de gestos i d'imposicions materials eh, que, que reben des de l'Estat que contínuament ens, ens obliguen a posar un altre cop en, com a frontisa eh, ètnica essencialitzada la llengua. I és d'això que, que ens hem de protegir i hem d'entendre que probablement la, la diversitat interna sigui la nostra la nostra protecció com a nació com a projecte polític diferent, com a projecte polític eh, imaginable en altres termes que en els que s'han imaginat fins ara eh, els estats-nació típics del qual, dels quals estem intentant precisament trencar el món lloc ja, no? eh, Surtosament aquesta, aquesta persecució lingüística que va tenir lloc durant el franquisme sobre el català no ha donat només un un fruit d'anquilosament i d'essencialització de la llengua sinó que també i eh, gràcies probablement a la composició demogràfica de, de, de la nació ha fet que eh, no només se n'és en contra de la llengua sinó que la llengua catalana fos per molta gent es devingués un, un símbol de, de llibertat i un símbol de, de, de resistència, de dignitat que, malgrat que no es practiqués la llengua per molta d'aquesta gent que va, que va estar eh, lluitant des de la clandestinitat i va, va estar construint eh, alguns dels espais eh, culturals i polítics que, que, que ara podem gaudir eh, encara limitats però que òbviament venien de de, de franquisme, donaven més llibertat doncs van, van fer que tota aquesta gent, malgrat que algunes d'elles no practiquessin la llengua catalana com a llengua pròpia sí que la tenien com a pròpia de, des del punt de vista emocional. Tot això que estic dient jo no, no és un, una aproximació des de la història o des de, o des de dalt o des de llibres, tot això és pràcticament el resultat de, de fer una de fer recerca etnogràfica durant aquests 12 anys que us abans, de moltíssimes entrevistes eh, d'històries de vida que, que, que hem tingut amb gent de diverses generacions i la generació que va que va patir, que va funcionar en el moment de la transició eh, la transacció. Eh, política, doncs tenen aquest, aquest paper de la llengua, és un paper de dignitat, de, de força, de, de patia. i això jo crec que és el que s'ha de recuperar. Eh, que tingui aquest paper i no només actuar a imatge i semblança -se de l'estat que ja encotilla eh, en eh, el que és els seus, els seus, els seus lingüístics. Per tant, quins reptes o quines oportunitats es planteja aquest procés continuent que, que enfrontem avui? Jo crec que eh, un dels primers és el reconeixement de la història viscuda. De la història viscuda no només fa 300 anys, sinó també la, la viscuda recentment. Eh, em refereixo, per exemple, a la qüestió de la immigració a Catalunya, que és una, una de les qüestions jo crec que centrals. De fet, al meu interès principal en, en venir aquí precisament va ser l'estudi d'una nació que alhora eh, sap entendre's com a subjecte polític sap, eh, com a, com a, té un projecte eh, cultural divers, eh, divers i especial respecte a la resta de, de lluites eh, nació, nacionals que hi ha arreu del món i que conflueix amb un fort procés migratori durant els últims 50 anys no? i això tenim les dades de l'Andreu Domingo per exemple, que ens parlen de que el 70% de la població actual eh, probablement eh, bueno, és resultat directa o indirecta de la immigració del segle XX i això significa que avui eh, democràticament hem d'entendre de, que aquesta eh, diversitat interna ens ha de marcar també l'agenda política del moment en el què estem en aquest procés constituent, és a dir Eh, no podem agafar eh, només els nostres referents eh, des, de, des, del plan, des dels plantejaments històrics llunyans, sinó també recollir el que és avui, la complexitat que tenim avui eh, democràticament parlant eh, i això que vol dir? Eh, això vol dir, per exemple, fer un, un ajustament en el relat nacional en el relat contemporani probablement el reconeixement de tota aquesta complexitat i, i el reconeixement no només jurídic, sinó el reconeixement emocional, o sigui, el reconeixement empàtic d'aquell que hem considerat l'altre o d'aquell que és el veí, o, o fins i tot de les pròpies eh, incoherències i diversitats internes personals, en aquest eh, reconeixement trobarem segurament la possibilitat de reconstruir un teixit d'una república catalana cohesionada que no depengui exclusivament d'una unitat lingüística però que sàpiga conviure precisament amb la seva diversitat interna lingüística en aquests moments arreu del món el multilingüisme està imposant a l'agenda la necessitat de reconvertir molts dels constructes nacionals que ja, tenen, ja disposen d'un estat perquè resulta que és una realitat incòmoda per a aquests processos si nosaltres estem en aquest moment en un procés constituent ja sabent això és feridor, i no només per les experiències internacionals, sinó per la pròpia història i per conèixer com el projecte eh, d'unicitat i, i monolític que implica el projecte nacional Espanya, el, el, el, de l'estat espanyol, ens ha fet mal a qualsevol, a, a qualsevol intent de, de diferència i diferències em refereixo a totes, a tots els eixos de, de diversitat. Doncs eh, segurament entendrem que és important fer eh, aquest reconeixement d'aquesta història pròpia, de la diversitat pròpia i del, de, del multilingüisme que existeixi. Jo no em refereixo per, a, ara mateix a un, a un multilingüisme per dir-ho així estovat o, o, o ben intencionat però que no parteix de, de cap realitat, que no està ancorat en cap realitat. No, no em refereixo a un, un multilingüisme ara dels més de 250 llengües que es parlen a Catalunya han de tenir el mateix estatus. És impossible uh, practicar-ho practicar així, però sí que hi ha d'haver una sensibilitat eh, de cara a aquesta realitat diversa. Eh, la, la sensibilitat segurament dependrà de, de, de la nostra capacitat de desdibuixar de aquesta tensió sobre la llengua, sobre el marc lingüístic des del nostre, politic, eh, des del nostre marc polític nacional si nosaltres entenem que el subjecte polític és més, una, una nació és més que la seva llengua i que la seva cultura i que una, una nació pot tenir més d'una llengua i més d'una cultura, entendrem també que és molt important, també emocionalment per molta de la gent que viu avui, que, que vota avui que, que, que comparteix amb nosaltres avui el que és la nació catalana, doncs eh, és important que tota aquesta gent tingui també reconegudes, per una qüestió emocional, el que és el seu propi patrimoni cultural nacional i aquest patrimoni pot ser bilingüe, perfectament. Per molta de la gent d'una generació determinada és absolutament bilingüe, entre el castellà i el català. La significació del, del castellà com a una llengua de l'invasor eh, és, és una que en, en algun moment donat va tenir lloc, però que també ens, ens, ens allunya d'entendre la complexitat de, de la qüestió cultural avui. Eh, i, I que ens... ens el fet que s'hagi fet servir la llengua com una, una eina aniquiladora de diferència no pot continuar-nos passant en, en el nou marc eh, constitucional o sigui que com a principi democràtic jo diria que haurem de tenir aquesta qüestió de la, de la diversitat interna com, com un, un dels, una de les riqueses nacionals més importants que, que amb la que podem apuntar per tant, refer el relat nacional ajustant el reconeixement de tots els que participem, tots els que han participat recentment en la construcció d'aquest país, de l'estat de benestar fins on arribat, de les lluites veïnals, de, de tot aquesta, aquest recorregut que hem fet durant els últims 50-60 anys i reconèixer que en aquesta hi ha participat, perquè demogràficament seria impossible pensar que no fos així, moltíssima, moltíssima gent que probablement no, no tingui com a llengua eh, primera la llengua catalana i reconèixer, per tant, també en, en, en, un, en un lloc primordial eh, la llengua castellana no només la, la qualsevol altra llengua del, del, del territori o, bueno, que puguin parlar les 250 llengües eh, evidentment això depèn de cada realitat local o sigui, i, i aquesta finesa aquesta subtilesa i alhora contundència és super difícil d'aplicar però jo crec que és, la, és el que hauríem de tenir com a, com a perfectament Eh, per tant, podem mirar cap a, en aquest moment ens exigeix, en aquest moment constituent, eh, ens exigeix una responsabilitat eh, afegida eh, com, com qualsevol que, que neix del costat eh, de sota de les diferències no? com les dones, com, com els pobles oprimits com, com la classe treballadora, segurament sempre s'ha de fer un esforç extra, i és així Jo ho han de sumir, i segurament això és el que ens fa ser millors, no?, al final. Assumir aquest esforç extra d'imaginació, de més enllà, de trencar el, el model que fins ara ha marcat l'Estat i els estats unitaris, unívocs, i, i que es concebeixen de manera eh, aniquiladora de les pròpies diversitats. Podem, hem de poder trencar aquest model. I si mirem cap als costats, per exemple, podem veure... Uh, que en els altres marcs multilingües com, a, com, com fa la, la xarxa d'estudis una xarxa internacional d'estudis de nous parlants en, en, en contextos multilingües que encarçala el plan posolà podem veure la importància de diferents elements que, que té a veure amb l'agència la, dels propis parlants amb la capacitat de una de, les, una de les coses més importants que hi ha allà és que el bilingüisme no té no és automàtic que que destrueixi una llengua, no amenaça una llengua. Aquesta és una de les qüestions uh, que, que, es poden, que es poden veure en aquestes recerques. Uh, I que hi ha una sèrie de condicions que, que han de garantir que això no sigui d'aquesta manera. O sigui, que tampoc és automàtic que no sigui d'aquesta manera. Per tant, uh, però també, per alimentar aquesta imaginació, hem de mirar cap a baix i cap a dins. És a dir, cap a, cap a la manera en què hem viscut durant aquests darrers 50 anys uh, aquesta confluència de sobretot i majoritàriament de dues llengües i com ha estat de manera molt més flexible possible aquesta convivència entre, entre, entre parlant de, de llengües I, i, i a dintre mateix d'un sol parlant la, la cohabitació de diferents llengües perquè hi ha molta gent que és un llengua per eh, si mateix finalment eh, sense ser o sigui, podria semblar que tota aquesta tota aquesta proposta és com una mica um, naïf o ingenua i tal. Jo, com ho dic, això parteix precisament d'una història viscuda, de la història viscuda, i la història viscuda als carrers cada dia durant molts anys, durant aquests darrers 50 anys per la població que avui que som aquí. Però també hem d'entendre, eh, precisament aquesta falta d'ingenuïtat, eh, aquesta alerta que ens, que ens permet la història viscuda, viscuda avui encara, hem de tenir algunes garanties Eh, per oferir en, el, en aquest marc en aquest nou marc constitutiu no? sabem que una de les coses més importants és tenir una sensibilitat a aquesta realitat multilingüa sense, òbviament, sense descuidar cap de les llengües I, i jo diria que aquí ha d'haver-hi un estatus eh, de reconeixement especial per les llengües majoritàriament parlades que són dues eh, avui en dia, que és la, la castellana i la catalana i eh, i hi ha un consens, jo crec que hi ha un consens eh, important en mantenir una sèrie de, de polítiques que garanteixen la salut o que han de garantir la salut de, de la llengua catalana la minoritzada durant, durant molt de temps i que, i, i que haurien de continuar d'aquesta manera hi ha, hi ha, hi ha ninxos on, on, on no hi ha ni de lluny garantits aquests drets per, per la població catalan parlant com, com pot ser doncs, doncs, el, el, els mitjans i els mitjans Eh, fins i tot el, el, la salut, hi ha, hi ha certs sectors que, que estan més afeblits i que hem de, hem de continuar eh, sí, aquestes, és una llista, eh, garantint aquests espais. La immersió lingüística a l'escola és una altra, no podem, per, hem de fugir de minorismes i de vies paral·leles que ens, que ens segreguin, com ha passat en altres casos, en altres llocs del, del món, que estan segregades les poblacions essencialitzant encara més eh, les, les fronteres lingüístiques entre la població per tant, no ens podem permetre això hem fet un gran encert en l'inversió lingüística i no podem baixar eh, aquest llistó, jo crec que hem de continuar per aquí i després hi ha una altra sèrie de gestos que és molt més important, o sigui, hem de tenir sempre per davant la cohesió nacional, la, la, el respecte per l'altra i per i per, per nosaltres mateixos i per les autoritats pròpies per o sigui, aquesta manera de concebre'ns Uh, més lliurement ha, ha, de, ha de permear tot, totes les polítiques la no obligatorietat dels cursos de llengua per a adults immigrants per exemple, és una de les coses que crec important, és un dels terrenys on he estat més, més activa on he estat com a, com a activista i crec que aquesta ha estat una clau de l'èxit de tots aquells projectes que, que, hem, que hem, hem llegat amb aquesta població eh, i eh, després doncs, què pot fer que podríem fer els moviments, que és l'última cosa que em faltava per dir. Doncs actuam amb aquesta empatia, amb subtilesa però amb contundència, és a dir, no no, no rebaixar. No, no es tracta de ser relativistes eh, universals i entendre que existeix aquesta universitat, sinó reconèixer tota aquesta diversitat interna de manera molt puntual, localitzada i atenent sempre democràticament a la població que tenim endavant, eh, de manera actualitzada. Mm, doncs espero els vostres, les vostres comentaris sobre, sobre això en el debat Bé, ara que és l'hora del debat eh, partint eh, que estem parlant d'un mar territorial països catalans i de la situació de, de la llengua o de com hauríem d'ubicar no? la gran diversitat lingüística que tenim i les llengües més parlades als països catalans o a Catalunya. A com ho encarem. Per una banda, jo voldria dir que, o per fer un breu resum, el Carles ha parlat de, de tres elements que eren la voluntat política d'avançar en la construcció dels països catalans com a un bar nacional i subjecte polític, després que el procés d'independència s'ha de poder donar en el marc dels països catalans, i després que el desenvolupament no, del nostre projecte, de la, nostra, de la unitat popular, eh, projecte polític feminista, socialista, etc, que també siga, se passa extensiu aquesta unitat popular a, a la resta de països catalans i després ho ha anat desenvolupant. I pel que fa al tema de la llengua, la qüestió lingüística, eh, ens haurem, de, haurem de debatre no, quin lloc ha de tenir la política lingüística i la llengua en la nova república quins reptes i oportunitats ens donarà a la nova república i quines garanties ha d'oferir el marc constitutiu a, a la llengua llavors recordar-vos també que tenim per una banda a, tres marcs de preguntes possibles que, que hem d'elaborar o que hem, hem d'arribar a una conclusió ara obrirem el debat però després a, quan acabareu de parlar intentarem posar en consens el que hem, el que hem arroplegat per una banda eh, les preguntes referents sobre els continguts concrets que ha d'haver a la futura Constitució respecte dels, dels dos temes per una altra banda mh, quins aspectes considerem que haurien de ser prioritaris dels que haurem parlat en este, en este debat i finalment les, quines seran les, les accions amb ambients socials perquè puguem pressionar o influir en els temes que, que considerem que hem d'incorporar a la futura Constitució. Per tant, ara ja em deixem de bar... És una mica complicat perquè són... No? però ara anem dient i intentarem. Anem passant el micro, si podem millor. Perdoneu una cosa, si sí. algú queda molt lluny a l'hora de parlar i no li arriba el micro, que s'apropi perquè ho hem de gravar. Val? Jo... Faré una, perdoneu faré una petita presentació personal que us ho ajudarà a entendre perquè defenso les idees que defeixo. Eh, jo som nascut aquí a Barcelona, però eh, de mare andabusa i de pare català vai i per motius de salut de la meva mare, els vam traslladar immediatament a Daavuusia i he viscut fins als 12 anys. Lo qual en tota aquesta qüestió tinc una... penso que em dona una perspectiva, penso en castellà, fruit d'una escola també, bueno, penso en andalus i fruit d'una escola en castellà també i defenso al mateix temps la llengua de l'anam. Sobre el tema de països catalans jo la reflexió que faria en la mesura que també com a persona de suma que hem fet una reflexió en aquest sentit jo crec que en tot aquest tema de, dels països catalans no hem, de tenir, hem de ser audaços o sigui, jo crec que hem de reivindicar els països catalans de Salsés a Guardamar i de Fragamaó en quant a la població jo la pregunta que llançaria és, no us sembla que potser eh, hem de ser capaços de construir una nova identitat que és la de veïnes i veïns la de persones que compartim les escoles els polideportius Eh, els, els camps Vull dir crec que aquesta és l'identitat una identitat que respectant l'origen construïeix la idea del futur de, que ens uneix un destí comú I en aquest sentit jo crec que hem de ser hem de defensar el subjecte polític dels països catalans i de la mateixa manera que avui gent nascuda fora de Catalunya està assumint la república catalana com a projecte polític segur que hi haurà gent que en el País Valencià i les Illes acceptarà la República Catalana com a projecte polític. Per tant, hem de tenir aquesta audàcia i hem d'entendre que és un projecte alliberador i no, i no és un projecte identitari. I I en quant a, al tema a, del... A, farem tres minutets perquè ha moltes... moltes I del tema de la llengua us, us diré la reflexió que he fet personal perquè us pugui servir com a idea. Jo crec que en una República Catalana en la qual des, eh, de països catalans en la qual hi hagin llengües oficials. Una, la llengua catalana a tot el territori. Dos, l'aranès a l'Aran. I tres, el castellà a les zones de, del País Valencià que històricament són de parla castellana i que per tant de la mateixa manera que reconeixem a l'Aran que, que és una llengua històrica, hi ha zones del País Valencià en les quals només ha existit el castellà històricament com és Ufiel i com és Requena. On les quals per cert L índex de matriculació en català és superior a la mitjana de la resta del País Valencià. Un dato important. I, i acabo i la meva proposta també és que per aquestes qüestions emocionals que deia la companya, el que he arribat a la conclusió, també com a persona que sóc consells de'un institut, crec que l'estatus que havien de donar al castellà és de que sigui llengua troncal en l'ensenyament din la inversió lingüística, lo que estem fent ara mateix. Llavors no serà una llengua oficial, però sí serà una llengua que tindrà un lloc especial dintre l'educació com a llengua que s'ensenyarà a totes les criatures. Crec que amb això arribem a un punt d'equilibri en el qual defensem el català que, que està en perill com a llengua molt més minoritària en el conjunt del món i aalesahor i alhora li donem al castellà un estatus especial de llengua troncal en l'educació que permet que continuem també relacionant-nos amb la comunitat latinoamericana que és un lloc històric també nostre, no? i ja està. Passa el micro, aneu aixecant mans, més o menys, per fer piquem-ho dos, tres, numerem, heu eh, aixecat primer i darrere, 1, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, Sura, vuit, no. nou, bé, bueno, més Arriba, o menys, segura? anem segura? passant, sí. Un, no ho sé, és igual, no sé, és que no us conec, no puc agafar, com que no puc agafar noms, és complicat, neu passant, ja està. Lo torn no ve d'aquí. Si no farem perfiles, és fàcil. Hola, eh, a veure, jo eh, fa... 3-4 tre... minuts, ja? Sí, sí. Eh, fa 30 anys que treballo a Barcelona, som menorquer, i tinc una visió també eh, pròpia del que s'entén una mica des de... Uh, clar, què passa? Som, som un resultat històric. Uh, els països catalans com a tal, jo uh, sempre he entès que som països catalans lingüísticament parlant. Uh, ara estic parlant com a visió de anorquina. No? S'entès malament, uh, o s'ha malament, perquè tots són fets li... uh, polítics que ens han portat a en aquest tema, uh, què passa a Balears? A Balears, eh, com a comunitat Balears, és una comunitat autònoma, però el sentiment de Balears eh, és existent en un percentatge molt petit. Cada illa... Eh, Balears va definir el concepte d'autonomia com a cinquilla és un país i jo ja vivia a Barcelona i vaig riure amb aquesta diversificació perquè jo penso i sempre pensar que cada ella és un país perquè encara que siguem cosí germans i tinguem una llengua en comú, el sentiment eh, que ens ha portat la història és molt, un sentiment molt llent, eh, en majoria. Llavors tenim molta feina, eh, llavors fa acabar la independència de Catalunya, actualment el Principat té moltes possibilitats d'assolir independència. Llavors com, com enclobem... Aquest sentiment que ara eh, és mm, amb un percentatge baix de sentiment cap a una, entitat, una unitat dels països catalans política, no me refereix a la lingüística, a lingüística que m'hem eh, la majoria de la població ho té, molt clar. Eh, jo, la, la qüestió és aquesta, no? hi ha molta feina a conscienciar la població de fora de, de, del Principat amb aquest sentit. Hi ha com Menorca, que sempre han estat molt properes i la ciutat de referència ha estat molt clara per on històricament, que té un percentatge de població molt clara que això pugui ser possible. A Mallorca hi ha un bretxàs molt més percentual amb eh, aquest sentit. I a eh, Ibis ho desconec, per, per la connexió històrica de, de desconeixement que... El que em referia abans que cada illa és un país. Llavors, clar, hi ha molta feina i eh, s'ha d'explicar molt bé eh, aquests objectius perquè s'entengui des de fora del territori del principal. Perquè eh, la història actual, bueno, l'història passada eh, s'ha explicat molt malament, l'estat central ha fet una política de vida i venceràs, i eh, hi ha molta població que no és conscient. O sigui, hi ha molta feina a explicar eh, a aquest eh, explicar-ho bé perquè no s'entén del territori. Llavores, eh, cap a la Constitució del de nostre país tinc molt eh, jo penso que el català ha de ser eh, la llenguaària i la llengua oficial, i després, eh, juntament amb el castellà, eh, el que ha dit, el, el que ha portat aquest, eh, la persona que ha parlat abans, i afegiria la protecció, el dret a, a la conservació i la, el foment de totes les llengües maternes. L'oportunitat d'aquesta diversitat lingüística fomentar-la i apujar per no caure l'error de que eh, històricament la majoritària, que és la que ens hem d'estimar com a nostra, com a cultural, que s'ha de protegir precisament perquè és, eh, històricament és minoritària i mai estarà amb el nivell lingüístic d'una llengua més que és el castellà com a país bilingüe, perquè històricament ho som, per tant s'han de protegir les dues majoritàries, però una oficial, perquè aquesta és la que s'ha de conservar i s'ha de fomentar. Perquè l'altra ja té la força de, de, de dels milions d'habitants que, que, que, que la parlen, no? Avui això no s'ha de protegir. Era això bàsicament. Escolteu una cosa, per qüestions de ordre al final, si no serà una mica un embolic, Feu la intervenció i si podeu, si podeu, penseu-la en forma de pregunta al final. És a dir, quina pregunta faria? Perquè això ha de ser un procés participatiu, que anem cap a un procés participatiu, per tant, estaria bé. Faria un favor. Aneu passant el micro i que vau... Eh, quatre minutets com a molt, d'acord? Per favor. Sí, Tomeu Martí, venc de Mallorca. Primer de tot, dic que eh, subscric les dues intervencions que heu fet, però... Um, voldria constatar que um, allò que ha dit en Carles que hauríem de fer no ho hem fet després parlant de llengua catalana que mos hem circunscrit uh, a, com a, a, a unes reflexions molt vigents i que, com atès, en el Principat però que no serien uh, ara mateix tan vigents en el País Valencià i a les Illes Balears m'imagino més a més que deu passar de la resta de, de paradetes. Eh? I eh, simplement comentar que eh, jo pertany a un grup de reflexió que el Grup Blanquerna, aquest grup eh, ha fet eh, un document que es pot trobar a través de Google si cercau document Grup Blanquerna Països Catalans i que eh, a nivell de qüestions a incorporar la nova constitució catalana faig nou propostes telegràfiques, però telegràficament. Primera, que estigui previst la possibilitat de que hi hagi una reunificació dels catalans, lògicament a través d'un procés democràtic. Segona, que estigui prevista la participació a les institucions del nou estat de representants dels altres territoris. Tercera, que l'estat català estigui obligat a protegir la llengua catalana a tot el món, diguem-ne. Quarta, que la simbologia catalana no sigui només exclusiva del nou estat català, sinó que pugui ser compartida pels altres territoris. S'encana que els ciutadans del País Valencià i els Balears, etc., puguin identificar i puguin accedir a la ciutadania catalana si que ha que és es nou estat, promogui, la eh, protecció de l'espai comunicatiu català, setana, eh, que s'ha estat català, garantis qui as accés a part de la ciutadania, per exemple, ehm, sa atenció sanitària, accés a les universitats, de l'estat català eh, per descomptat que mantengui o que se mantengui els acords, aquest de descompte per residents de la Silla de Palaears eh, per arribar als continent, etc. Eh, vuitana, que hi ha, que dins les noves institucions que se'n creï que se'n creï una que sigui d'àmbit de països catalans encara que no tingui poder legislatiu, etc. però que, que sigui només d'àmbit consultiu però que n'hi hagi una que sigui de tots els territoris per exemple una assemblea de, de representants municipals no? per exemple i no venem que l'estat català promogui tota la cultura catalana és a dir, no només s'ha fet l'estat català sinó en els conjunt d'esperiors catalans això serien nou propostes molt concretes gràcies Hola. Eh, volia fer un comentari molt breus sobre, sobre el que ha dit l'Eum Lissé una qüestió és eh, la sobreexposició de l'emoció i dos és l'absència total de referències a una política lingüística que ha sortit en el terme però després no, no se n'ha parlat Eh, volia fer un, un, una precisió que una, una política lingüística no, una, no afecta a eh, una qüestió de dos anys o tres de, de terminis, sinó que és una generació, vint anys, 30, on, on l'objectiu, eh, perdó, el que importa és on vols arribar i no d'on parteixes. Hi ha hagut contínues referències, al moment actual, evidentment, és el que és, però el que s'ha de plantejar no és pas on, on som ara, que és vital, sinó on volem arribar, no d'aquí a dos anys, ni, ni, ni d'aquí un any, ni si, si trucava la república el 17, al desembre del 17, sinó que, què volem fer amb el català d'aquí a 20-25 anys. I, i, i llavors, dissenyar una exposició lingüística per assolir aquest objectiu. I la segona, això, és la, la sobreexposició de la moció, que, a veure, de la moció fa referència, bàsicament, a la relació que tenen els parlants amb una llengua, i la suolingüística és la relació que hi ha entre, una, entre les llengües o una llengua a la societat aleshores cada parlant pot tenir la relació que, que vulgui amb la seva llengua però hem de, hem de tenir el concepte social i vaig en definitiva suposo que ja és per on vaig no? eh, el, el català de ser llengua oficial i els estatus per altres llengües que evidentment no és el de la cuoficialitat Bueno Eh, a veure eh, jo també parla de llengua que que també voldria parlar del tema als països catalans però no sé si tindré temps. a veure, sobre el tema de la llengua com ha dit el, el meu company és que estem posant el, el carro davant els pous és a dir estem parlant d'oficialitat abans de, de decidir això quin és el nostre objectiu lingüístic és a dir, quina llengua ha de ser la hegemònica en aquest país i parlo en aquests termes, perquè serà una o una altra. Això, I la prova en tenim en els processos històrics que no són només del franc que és més concedit a, a, a la taula. El procés de substitució lingüística del català és un procés de 200 anys, fonamentalment. Comença, com, comença sobretot ja fins al, al 18, i no tant en el decret de nova planta, sinó per processos socials més complexos, s'accelera la construcció de l'estat espanyol al 19, etc. I això només cal mirar què passa al País València per adonar-se, quin és el futur que es pot esperar en, en, en aquest sentit. Aleshores, si, si volem arribar a un objectiu que per mi ja no és un tema d'identitat perquè estic d'acord que una nació pot tenir tres llengües, pot, pot no tenir la, la llengua com a identitat, tot i que nosaltres hem utilitzat tot això i ha altres sistemes d'identificació. Però per mi la qüestió és, volem salvar aquesta llengua. I una altra qüestió que l'esquerra ha que no assumeix. Volem acabar amb la dominació cultural i lingüística, que, és, que patim diàriament els que usem, i no uso el terme català no parlant, sinó el terme d'usuari els que usem el català habitualment. Volem acabar amb això perquè és una dominació lingüística la que patim diàriament, diàriament. I que comença per dominacions simbòliques com les següents. Per què hi ha la norma de convergència lingüística cap a l'espanyol? Això no és una qüestió d'empatia, ni de ser simpàtics, ni de res. És una norma social que marca una imposició, con totes les normes socials per sempre i les normes socials poden estar legalitzades o poden ser invisibles, la majoria no, no tenen un mar legal, són normes d'imposició invisibles. Això que fa que per exemple no puguis anar a demanar un cafè amb al, al teu país, a, a molts bars, i que encara et trobes gent que, que rebota perquè demanes un, un cafè amb i no canvies de llengua, això és un clar exemple, de, de dominació lingüística, d imposició lingüística, de subordinació lingüística, de violència simbòlica, que diria Alcordier. Ah, és un clar exemple evident. Aleshores, tot, hem de pensar més en aquest, aquest marc més més ampli, de dominació, d'ocupació, perquè som un país ocupat, com que, que el nostre moviment ha perdut, sembla que és no, un país aquí que, vi, que vivim en Arcurià Universal, i no és veritat això els que usem el català estem dominats. I espero que no se't tracti de paranoia ni coses d'aquestes. Perquè és una realitat, és pot dir-li que accepta les normes de subordinació que en el cos no està dominada. És el mateix. Aleshores, si el nostre objectiu és arribar a normalitzar aquesta llengua, que sigui la llengüeix japònica, és aquí haurem ah, de posar els instruments i són molts els instruments, no és només l'oficialitat perquè s'entren massa en l'oficialitat. Jo, per exemple, hi ha moltes constitucions que no tenen llengües oficials. No, no importa això. El problema són els reglaments que deia que És a dir, que en els diferents ambits durs hi hagi reglaments en què la llengua prioritària i hegemòrica sigui el català. Ara, si decidim, si decidim que ha de ser oficial, jo també estaré d'acord. Però és que no cal que la Constitució tingui això. Jo sóc partidari de la, del concepte de territorialitat, ja sé que el president no ho és, i per això l'Aran ha de ser oficial, l'Aran i no ha de ser el català per dir. I la resta és de el català. I bueno, podria allargar molt. No, però no podem. No que, corre, del que corre per la fila de darrere que hi havia una paraula també, la Mireia, i després ja anem avançant cap a dalt. No, cap enrere, per favor. Allà, va. Eh, hola, va, jo faré una mica de polèmica perquè ja que sóc aranesa occitana començo ràpidament amb un estat de la qüestió per perquè després pugueu entendre la, la meva reflexió al voltant de la llengua no només de la llengua sinó també dels drets eh, lingüístics però també polítics i, i, i en una escala nacional. El fet és que territori català té eh, trossets de dues nacions Catalunya, Països Catalans, Vall Occitània. Hi ha una que és més gran que l'altra no? La part catalana és més gran que la part aranesa, però eh, això no significa que eh, sigui ni millor, ni més important, ni hagi de ser, de ser eh, hegemònica, ni hagi de sotmetre a la part aranesa, per molt menys habitants i parlants de llengua pròpia que tinguem. Per una altra banda, tenim que després de dècades i dècades de lluita i de reivindicació del poble eh, aranès a les institucions catalanes, tenim una legislació aprovada que és eh, ja el primer statut, estatut, l'Estatut de Sau, doncs hi ha ja una primera referència als drets lingüístics i a la recuperació de les institucions araneses, després l'any 91 la primera llei d'Aran, a l'Estatut de Catalunya del 2006 també es reconeix eh, aquests drets la llei de l'Oxità eh, el 2010 i la segona llei d'Aran al 2015. I la situació actual és que eh, l'Occità és oficial a tota Catalunya avui. O sigui, la pregunta que us faig és, o dues preguntes. Una, eh, hem de relegar l'Occità només a la vall d'Aran i eh, actuar com han actuat l'estat espanyol i l'estat francès amb totes les llengües que hi ha en territori nacional espanyol i territori nacional francès. No? el català, l'estat espanyol l'ha relegat a Catalunya no és llengua nacional o podem optar per un altre model molt més obert on es reconeguin les, els drets nacionals de les dues nacions que ara per ara hi ha a territori català sense que això vulgui dir que no es treballi per els països catalans però també per Occitània és a dir, la meva pregunta quan sento alguns eh, debats és no estem reproduint el model del règim del 78 i el règim centralista de l'estat francès ha imposat a les minories nacionals i lingüístiques als seus territoris? I És una pregunta que, que llenço, no? per, per fer-vos re, reflexionar. I la segona és, si és oficial a tota Catalunya, qui són els catalans per tirar enrere drets adquirits? És a dir, les minories, de, de, sigui com parlem de feminisme, sigui com parlem del que sigui, en cap cas podem anar enrere, si són drets adquirits amb lluites eh, socials, nacionals, lluites del tipus que sigui, qui som els catalans per tirar enrere això i dir que només ha de ser oficial a la Vall d'Aran, quan dècades i dècades de lluita hem aconseguit que sigui oficial a tota Catalunya. I el problema segurament és de, de que aquesta legislació que s'ha aconseguit no s'ha desenvolupat. És a dir, la llei de l'Occità diu que el sistema educatiu català, l'Oxità, hauria de ser obligatori i que hauries de sortir amb uns coneixements bàsics. I ho reconeix, és un reconeixement que és important perquè reconeix que l'Oxità és llengua pròpia nacional. També parla dels mitjans de comunicació, tampoc hi ha res. Catalunya Ràdio és 0 minuts, TV3 són 20 minuts al dia al 3.24. És a dir, que no s'hagi desenvolupat i que no s'hagin aplicat tot allò que hem aconseguit amb les eh, lluites socials, no vol dir que s'hagi de tirar enrere i que s'hagi de eh, deixar de treballar perquè això es tiri endavant. Aleshores, en aquest sentit, la reflexió seria, no? Mm, val, o sigui, ja veurem, ens hem de caminar cap a aquesta república dels països catalans, no? i potser els aranesos doncs, acaben decidint sortir fora i treballar per la seva blanda per el reconeixement d'Occitània. Però és que la Constitució, si l'hem de fer l'any vinent d'aquí dos anys, quan toqui, la realitat no és aquesta. O sigui, esteu en un pas per davant. El dret a l'autodeterminació dels aranesos ja vindrà i ells decidiran. Però ara per ara eh, estem parlant de dues nacions i el que, que hauríem de treballar, crec jo, és per la igualtat de reconeixement d'aquestes dues nacions a nivell nacional perquè si no estem reproduint eh, models eh, opressors i centralistes que són els que tant critiquem nosaltres. Molt bé. Ah, jo començaré parlant sobre llengua perquè és que no es pot parlar tota l'hora i parlar tot en propietat. Per tant, jo parlaré sobre llengua perquè soc filòleg i és el que sé. Molt bé. En primer lloc, vull dir unes dades de les enquestes d'ús lingüístics tant del Principat com del País Valencià. El 2003, 36,2% de catalanaparlants inicials. El 2008, 31,6% de catalanaparlants inicials. El 2013, 31% de catalanaparlants inicials al Principat de Catalunya. 31. Entenem el que vol dir això? vol dir que estem en perill d'extinció, vol dir que estem al límit. No, no, estem al límit. Ja podem fer les cases que volguem, però estem al límit. El país valencià l'any 1989 era un 40,6% la població que s'expressava en valencià de manera usual. Actualment és un 29,2%. Això vol dir que estem al límit de la desaparició. I això són dades, i això és científic. El bilingüisme no és un estadi natural de les llengües totalment sa, totalment desitjable. No, el bilingüisme individual, el bilingüisme que cadascú pot tenir al dia a dia com a persona, o el plurilingüisme, és meravellós, que cadascú parli com més llengües millor que allò farà més ric. Però en una societat, quan una societat és bilingüe, no és una cosa sana. El bilingüisme és un estadi d'un procés molt més ampli, que és el procés de substitució lingüística. Que algú m'expliqui quants casos internacionalment hi ha hagut de bilingüisme que s'ha mantingut estable en un territori. Quants? Però no n'hi ha hagut, eh? El bilingüisme és un punt de la substitució d'una llengua per l'altra. I en el nostre cas és el punt de la substitució del català per l'espanyol a la part sud dels pions catalans i del català pel francès a la Catalunya Nord i del català per l'italià a l'Alguer. Aquest és el procés en el que ens trobem. Esteu, un procés de substitució d'una llengua per una altra. Aquí no podem dir que aquesta ha sigut una terra bilingüe històricament. No, històricament no ha el bilingüisme aquí. Històricament el la Nord s'hi parlava català, històricament el Principat de Catalunya es parlava català, al País Valencià català, excepte a les zones on en un inici s'hi parlava aragonès, no castellà, ja s'ha perdut, perdut aquesta llengua en les zones del País Valencià on s'hi parlava aragonès i després s'hi va parlar castellà. Menys a les zones que s'han van incorporar al País Valencià a partir de la reorganació provincial com les zones que van ser repoblades per castellans a partir de l'expulsió de dels moriscos i de les malalties de llavors, 1609. 5609. Aquí s'hi parlava una llengua. L'any 1900, principis del segle XX, aquí s'hi parla una única llengua, que era el català. I si no veiem que d'un 100% de catalans l'any 1900 a un 31% l'any 2013 hi ha hagut una davallada i teniu un problema greu, és que teniu un problema, realment, de no veure-ho. I no només això, no és que no només teniu un problema de substitució, no som una... sinó que, a més, hi un problema de calleguització, un problema de, de pauperació lingüística. Jo, quan faig classes als nanos, quan faig classes a nanos i no m'entenen parlant la llengua, jo soc de Mataró, eh?, parlo català central, normal, quan parlo amb els nanos, parlen fent servir constantment, fent servir construccions sintàctiques castellanes, tota l'estona no entenen el meu lèxic, i no és un lèxic excessivament complicat, tenim un problema. I aquest problema el tenim els, els catalanoparlants, no els castelloparlants, perquè ells no el tenen, aquest problema. Resulta que aquí tots ens preocupem pels drets que han de tenir els castellano el a la futura República Catalana Independent. I els drets dels catalano-parlants? On són els drets dels catalano-parlants? On són el meu dret a anar a veure una pel·lícula al cinema en català? On tinc el meu dret a jugar a videojocs en català? On tinc el meu dret a comprar qualsevol producte i que estigui etiquetat en català? On tinc el meu dret? I on tinc el meu dret a assegurar-me que els meus fills viuran en català? Que coneixeran els seus amics i es parlaran d'un trens en català? Tot s'han entendre quan parli, que parlarem la mateixa llengua, que jo una llengua que no s'hagi distanciat tant que sem l'idioma de l'espanyol, on tinc el meu dret com a catalan parlant. A tot això, aquests drets no hi són, han desaparegut. Només els preocupem pel fets els que estan oberans, que tenen tots els drets assegurats, perquè tenen una llengua amb no sé quants milions de parlants, amb no sé quants estats darrere, amb no sé quantes acadèmies, no sé quants milions. Nosaltres que tenim una llengua amb 10 milions de parlants teòrics, però no em arribeu, 10 milions de parlants si de broma no en som. On són els nostres drets? Preocupant-nos de tothom, no preocupem-nos a nosaltres, home que som els que tenim el problema real aquí, que estem a punt de desaparèixer. Sincerament, jo crec que aquí hi ha un conflicte lingüístic i tapar-nos els ulls i fer veure que no existeix és una absurditat. Hi ha un conflicte lingüístic. Quan a la gent li diuen catalufo, quan a la gent li diuen habla en, en cristiano, quan a la gent l'agradeixen per parlar en espanyol, diuen quantes, agress Diu, quantes agressions hi ha hagut gent per parlar en espanyol. I quantes n'hi han hagut l'altre dia a Mataró, per les santes, tres noies que parlaven a en català entre elles, uns tios les van anar a pallissar, perquè parlaven en català. Ja si ho sabem com funcionen les coses aquí. Quans no ens han dit que tal l'escola per parlar català? Quants? Per l'amor de Déu. Aquí els que ha patit, o sigui, aquí hi ha una població, hi ha una població dominant, però una població dominada. I fer veure que és al revés, és absurd. Bé, queda un... Sí, acabo ràpid, no preocupis. Nosaltres aquí tenim una petita sort dintre d'aquesta situació que és que bueno, durant molts anys hem tingut una població que s'ha preocupat per segons quines coses, estudiant la llengua catalana i pot treure conclusions. No crec que aquí estiguem en disposició de treure grans conclusions perquè ja tenim uns professionals gent que hem format i gent que sap acabar el tema, sap acabar la història de, de, la història de la llengua, sap d'acabar la sociolingüística, que són els filòlegs que poden decidir, o almenys fer propostes amb dades sobre la taula, sobre quina ha de ser la política lingüística que s'ha de fer en el futur futura català independent. I crec que com a mínim hauríem de demanar-los que elaboressin les propostes que s'han de fer en aquest sentit. Aquestes són les, les meves conclusions, i a tall d'anècdota jo vull explicar que, a vegades parlàvem de coses subjectives i, i d'individus, el meu besavi, eh, Manuel, que va arribar des de la ciutat de Casp, ciutat que anteriorment s'havia parlat català fa molts i molts anys, perquè si no, el meu avi no es deia Manuel solem. A la ciutat quan va arribar aquí a Catalunya, a la ciutat de Mataró, l'any 28, els va dir a les seves filles, va dir a les seves filles, eh, aquí si en català i a partir de reure vaig parlar en català entre vosaltres, i si no, no us gusta, no us volveu mostrar poble. Això va dir un meu avi, això m'ho la meva iaia, el besavi m'ho explica la meva iaia. I la meva iaia Consol, arribada a la ciutat de Manres l'any 36, de Mohacar, Andalusia, també sap parlar català i el parla amb els seus nens. Per què els meus besavis i els meus avis parlen en català i en canvi creiem que la resta de castellanoparlants no han de parlar? Per què els infantilitzem d'aquesta manera? No ens hauríem de preocupar tant pels drets dels castellanoparlants, sinó com fer-ho per integrar-los a la nostra nació, a la nostra comunitat nacional i per, com ha dit abans el company, preocupar-nos sincerament i dir, escolta, volem salvar la nostra llengua o no la volem salvar? Volem garantir un medi i un ecosistema pel català o no el volem garantir? Perquè si el volem garantir, fotem-nos-hi fort i no perdem el temps en absurditats i dit això crec que el català s'ha obligat l'oficial amb l'aranès, la llengua de signes catalana i si convé l'esperanta -ho. Hola, bueno, em hem dit Núria eh, bueno, jo soc madrileña, porto 9 anys aquí a, a Barcelona i, bueno, no sóc experta en el tema de la llengua però bueno, sí que comparteixo també les reflexions que s'han dit aquí que van, bueno, i les reflexions que fa Juan Carlos Moren un professor de la Universitat de Madrid quan ell també bueno, ell parla molt del, del concepte de nacionalisme lingüístic espanyol que pràcticament ve a dir que hi ha una llengua espanyola que és superior a les altres i crec que això s'ha de tenir en compte perquè això fa que el bilingüisme no és neutre i és i el bilingüisme el que fa és mantenir aquest desequilibri de fet eh, bueno, ell també fa la reflexió que en una futura república catalana l'espanyol no pot ser un idioma oficial o cooficial perquè aleshores eh, mantenim aquest desequilibri i aquesta dominació que és eh, no, bueno, i, i és és bueno, aquesta reflexió de quins mecanismes hauríem de, de posar perquè aquest nacionalisme lingüístic espanyol no es continués menjant al uh, català i crec que un d'aquests mecanismes és que l'estat, de la futura república no pot ser bilingüe respecte al, al, a l'espanyol. Jordi, sí. Jo volia parlar d'una altra cosa, però vistes les intervencions, com que soc filòleg podria parlar de llengua, però no ho penso fer perquè penso que ha de parlar tothom de llengua. Estic completamente en contra, diguéssim, del fet que algú que fet una carrera que duri cinc anys, o sigui doctor o i sigui el que sigui, pugui decidir alguna cosa més sobre llengua que el sol dels parlants. Fins i tot en planificació lingüística. Perquè entre altres coses, els filòlegs no tenim una sola opinió sobre llengua. Per la qual cosa, l'opinió que tenen uns és científica tant com la que tenen altres volia parlar d'una altra cosa, volia parlar d'un article del Fuster del 64-65 que curiosament eh, avui he tingut aquí una absoluta, diguéssim, contemporaneïtat. Deia Fuster que, assumit el fet de que els països catalans eren la nació, assumint el fet que aquesta nació tenia una construcció lingüística però també altres, no hi ha no, només dos nacions dins dels actuals països catalans ni més, perquè per exemple els gitanos són una nació que no tenen territori i també són una nació. Assumit aquestes dues coses, Blasco Ibáñez era un autor literat català. No de la literatura catalana, però sí un autor literat català. Aquí estem anys llums d'aquesta afirmació. Doncs estem anys llums de la construcció nacional dels païdors catalans com a únic subjecte polític i que faci que qualsevol assumeixi aquesta afirmació no com una provocació, que el que feia Fuster en aquest moment, sinó com una normalitat. Perquè si Blasco i Banyet era valencià, el país valencià, forma part dels països catalans, i evidentment eh, aquí tenim diverses literatures, però està clar que la nacionalitat no li diguem a ningú, però està clar que Blasco i Báñez seria un literat i a més a més seria català. Però això no és així. I no és així bona part perquè, per sort, van partir d'una construcció teòrica de la nació molt oberta. Eh, I per desgràcia també han vist que aquesta obertura de construcció de la nació, dels països catalans que estic parlant, eh, s'ha anat convertint en una forma superanquilosada dintre precisament eh, de l'esquerra independentista, que és qui ha mantingut precisament la defensa absoluta dels països catalans, però a dia d'avui jo me trobo de forma incapaç de trobar persones normals militants d'esquerra independentista amb qui comparteixo molts espais d'allò, amb qui podem tindre un debat a profunditat sobre això, i em sembla que és terrible que passi, però passa. Passa perquè hem assumit moltes vegades que la repetició de països catalans acabarà fent-los possibles. I això és tan absurd com pensar qualsevol altra absurditat. La construcció d'una nació, i tan complexa com aquesta, requereix precisament moltes formes de, de, de creació i tenim una d'elles que la tenim completament deixada de banda deixada de banda en mans dels lloros no? d'aquells que van repetint, repetint, repetint repetint per veure si repetint, repetint s'acaba construint i és el fet de la reflexió voltant de la nostra nació d'on parteix la nostra nació quina intenció té la nostra nació quines bases té perquè està claríssim que el mapa que l'Esquerra Adventista avui dibuixa i, i tot que jo sou molt crític, amb aquest cas me sentiria identificat no amb el mapa amb l'esquerra independentista, no respon a un criteri lingüístic com hem vist, per sort, perquè hi ha una zona que està no parlant per sempre, una zona occidental parlant i a més a més una zona catalana no parlant com és l'Alguer no apareix dintre no? per tant hi ha algun tipus de reflexió voltant d'aquest mapa, quan parlem de l'opressió dels estats que entenen sommeros parlem de França i d'Espanya i no parlem mai d'Andorra ni d'Itàlia i no entenc això perquè de fet si parlessim directament d'això no? a mi sembla que la proposta que hauria d'haver i això no, no cap en una constitució eh, és que precisament eh, hi ha d'haver un debat a fons sobre el concepte i sobre la realitat. I, evidentment, qualsevol construcció de països catalans es farà a partir de la realitat. Però està clar que avui no tenim ni tan sols concepte. Perquè el concepte és una paraula que cada cop que la preguntes a qualsevol dels membres de tota l'esquerra independentista, doncs acaba, i insisteixo, que és l'únic espai que el continua mantenint com a, com a centre nacional, apareixen postulats diferents i en alguns casos postulats que qualsevol persona que el 62 o el 64 diguéssim, hagués tingut accés a les idees de Fuster, que jo crec que és el principal referent constitutiu, tot i que hi ha antecedents i tot el que vulgueu, però és igual que el principal referent constitutiu eh, no es queda estigui lluny, està ultrallunyadíssim, i acabo aquí tot i que... 4 minutets, més o menys allà arranca Ah, perdona, bé un... No hi haurà cap més paraula perquè tenim 10 minutets per a concloure, si no ho allargarem eh? Primer unes reflexions sobre el que ha dit el Carles uh, l'esquerra independentista des, de, des del Pessant uh, passant per totes les evolucions que ha tingut sempre ha tingut com a referència com a idea eh, de, de que la, el subjecte polític en els països catalans Ara bé Mm, se n'ha fet d això molta retòrica, molta retòrica i poca cosa pràctica a vegades. Eh? Dir, avui dia hauríem de veure què és el que es fa respecte a l'espai eh, comunicatiu català, respecte als esports, respecte a les idees eh, diguem, que identifiquen simbòlicament, i el tema polític. Em ha semblat molt clar el que ha dit ell, el company de, de Mallorca, em sembla que la futura Constitució catalana, de la República Catalana, ha de la porta oberta. I no únicament la porta oberta, sinó eh, edificar especials elements eh, que ens, ens, ens, ens portin cap a la idea i el concepte i la realitat de Països Catalans. La pregunta seria, la, el fe, la futura república catalana, si realment avança ràpidament, és un incentiu per la, per la resta de països catalans o és un, un fre? O hi ha el, el temor de que, si nosaltres som més lliures, aleshores els que rebran l'espanyolisme més reconsagrat serà el País Valencià o serà les Illes? Jo, la meva idea és que la, la república catalana arrossegarà favorablement a la resta. Però això és una, una hipòtesi, també. Aquesta és la pregunta. I després, respecte a la, la, la noia que has parlat pio la llengua, eh, hi ha hagut coses que, no, que m'han semblat equivocades. Per exemple, parlar de paranoia resistencialista, em que és equivocat per, és un concepte massa negatiu, com per batejar la gent que ha resistit o ha fet una, un, un moviment de resistència o de defensa de la llengua. Igual em sembla que quan has parlat de diversitat interna, la diversitat interna com una característica típica de la nostra societat, és eh, immediatament, de la manera que, que em sembla que ho, he, que ho has argumentat, era pràcticament equivalent a bilingüització. Dir, I, evidentment, la diversitat interna és molt àmplia. però ho he comprovat a la pràctica. M'he estat uns quant, un quant temps a les urgències de l'Hospital Clínic i allà tenia al costat una senyora búlgara, després una, una piquistrana i tots van haver de passar pel castellà, tant tenien com si no. I, igualment a mi, també, eh? vull dir, allà no es va parlar ni una sola paraula en català, quan re resulta que la, socialment el que, la gent que hi havia per allà era, eh, era, més, era més diversa. Eh? Aleshores això és un perill que jo veig molt corrent, vull dir, la submissió, l'autoodi, la, la, la, la, més que resistència, paranoia, resistencialista, hi havia precisament el que, que s'hauria d'analitzar és l'autoodi que projectem. Eh? I aleshores jo tenia com cinc coses a dir per eh, posar-nos d'acord en tres o quatre punts fonamentals. Crec que el moviment eh, independentista hauria de fer. Primer, no som una nació bilingüe, som una nació bilingüitzada, i què és diferent, eh? I la bilingüització no ha estat precisament ni voluntària, ni pacífica. Eh? Segon, ens hem de comprometre com a societat a revertir com més aviat millor la situació de minorització, subordinació i substitució de la llengua catalana i recuperar-la com a llengua habitual i punt de trobada comuna lingüística de tothom. Eh? Crec que la futura Constitució no hauria de dir pràcticament res sobre això, hauria de dir el català i l'arenès són les llengües de la República i, i s'ha acabat i, i punt. I punt. Eh? Aleshores, el bueno, tercer, hem d'aspirar a ser una nació d'habitants políglotes, cultes i respectuosos amb totes les llengües que conviuen dins les famílies catalanes. I quart tercer, hem de distingir entre drets lingüístics nacionals i drets lingüístics individuals, entre una oficialitat lingüística comuna i una oficialitat administrativa, d'altres llengües que la catalana, que ha de facilitar la vida de tothom. I cinquè, hem d'explorar totes les vies científiques, polítiques, jurídiques, emocionals i de tota mena per facilitar tant un objectiu comú de recuperació de la llengua catalana com per facilitar la convivència entre les múltiples llengües actuals dels catalans. Singularment per motius demogràfics, històrics i d'interès com mutu, les llengües espanyola, castellana i francesa, que parlen ara els catalans del sud i del nord. I això és una feina que no, no, ens, la, no ens la farem en dos anys ni amb tres, és una feina molt... Al costat hi havia paraula i darrere i ja tancarem. Jo intentaré ser molt reu. Referim-me al que ha comentat el Carles no, sobre el, els catalans, eh, oh, que el, els països catalans, eh, d'alguna manera, no tenim molt clar quin és el territori. Eh, jo dir, ahir va parlar el representant del, del poble curt en l'acte introductori i em va semblar molt interessant una cosa que va dir que evidentment potser no és el nostre camí, però que és una cosa que tenim en compte. No? Ell va dir que el, el, seu, el procés que està vivint al poble curt no és un procés basat en el territori. No? Eh, ells, el seu poble, està dividit en quatre estats actualment, però en tot cas ells no entenen que el, que el territori o que la part del territori que és d'un estat o que és d'un altre Eh, sigui una cosa definitiva no? crec que la nació és una cosa diferent del territori no? la nació ve de la paraula néixer no? I, i, i això té una, unes altres connotacions no? jo crec que els eh, països catalans no, es, no hem de tenir una idea si més no rígida del territori de quin és el territori no? sinó que s'ha de basar en la qüestió més, més personal potser no? de dir és català el que se sent català no? visqui on visqui d'alguna manera no? i la nació catalana és la nació dels que se senten catalans eh, si tinguin el DNI del país que tinguin no? eh, sobre les llengües de, de, dels països catalans eh, hem, hem oblidat una mica tot el que ha passat a França i a la Catalunya Nord i crec que hi ha molta i molta gent que sent molt pitjor que el Principat que són la gent de la Catalunya Nord, que pràcticament ha perdut la seva llengua. Crec que les últimes dades d'ús del català era com un 13% a la Catalunya Nord, una cosa així, no? és pràcticament ridícul. No? Crec que la política lingüística del, de la República Catalana ha de ser una política de reconstrucció del català. No? I per suposat que ha de ser l'única llengua oficial. No? Les altres llengües han d'estar igualment reconegudes, les que es parlin en els territoris, en els territoris que vulguin afegir-se en aquesta república catalana, aquí deixaria el cas de l'Aran. No? Jo crec que a l'Aran no li hem de dir el que ha de fer. No hem de decidir els catalans si volem que l'aranès sigui llengua cooficial o, o, o, o, o, o quin estatus ha de tenir. Crec que ho de decidir els aranessos. I com els aranessos han de decidir si volen pertany a la futura república catalana o tenir la seva pròpia república i nosaltres ajudar-los en aquest procés no? i respectar-lo en tot cas però no fer ara una Constitució on digui que l'Aranès serà, serà llengua al territori català oficial o oficial jo crec que això són qüestions que potser convé deixar per més endavant per quan ells puguin decidir no? I, i res més volia fer aquesta reflexió a veure llançaré dues preguntes una sobre els països catalans diu si l'objecte polític dels països catalans en els altres territoris la majoria de la població no té consciència de pertany als països catalans, eh, ells pertanyen a una comunitat i res més, i més a més eh, senten espanyols i no tenen consciència de, de pertany als països catalans. És aquesta quina política hem de fer nosaltres per revertir aquesta situació. I un altra en el tema lingüístic que crec que si hi posar una llengua no crea un efecte bumerant. Intentar imposar el català entre els castellanoparlants eh, pot crear un efecte bumerant de resistència als mateixos. Perquè eh, jo soc eh, pares castellans, a la, casa, a la meva llengua de paterra és castellà, a casa parlem al ca castellà i ho dius al català quan estic en els altres àmbits parlant. Eh, conec a molta gent castellana, que si els imposes el, el, el català, a sobre reboten i, i, i tindria un efecte eh, contrari a, a parlar català. Res més, gràcies. Tornem a la taula. Voleu respondre algunes qüestions? I... No sé si ha temps, no? Bé, ara... Sí. Eh... Jo primer estic molt content de, de, del debat que s'està produït. Vull dir, que em sembla que això realment és la l'etub no? que, que, que volem, eh, aquest espai de, de debat. Eh, per tant, eh, crec que podem estar contentes de, de, de poder-lo gaudir. Eh, eh, en segon lloc, jo potser volia només aportar tres, eh, tres qüestions del que estem parlant. Pel que fa al tema lingüístic, Um, pel que fa el tema lingüístic per mi una qüestió central en aquests moments però també en perspectiva de futur i per tant en tant que opció política és quina volem que sigui la llengua comuna uh, entre totes les persones que viuen uh, en el nostre país llengua comuna eh? uh, sense uh, qüestionar uh, doncs òbviament que gaudim d'una població el més políglota possible no? això òbviament és un element d'enriquiment i sense menystenir, òbviament, que tinguem una política activa de reconeixement, respecte i foment de eh, totes les llengües que es parlin en el nostre territori nacional en les seves comunitats culturals pròpies, eh? evidentment. Però eh, un problema central en aquests moments, però també insisteixo com a opció política de futur, és quina volem que sigui la llengua comuna. És a dir, en una població políglota, quina és la llengua eh, amb la que parlem quan ens ajuntem persones que tenim diferents llengües maternes. No? Hi ha un fet evident, avui aquesta llengua és el castellà, de lluny. El castellà avui és la llengua comuna. Els patis de les escoles de primària es juguen castellà, no en tingueu cap dubte. Els patis i els espais de socialització dels instituts de secundària, la llengua de socialització és el castellà, i no parlem a la nit, a la festa. La llengua és el castellà. Bueno. Eh, per tant nosaltres hem de constatar aquesta realitat i hem de prendre una decisió política, volem que en el futur la llengua comuna segueixi sent el castellà o volem que amb un acte jo crec de normalitat política nacional esdevingui el català la llengua, la llengua comuna aquella que de forma natural eh, triem entre tothom per comunicar-nos en una situació grupal sí? avui és evident que qui menys resistim i sostenim la tensió emocional d'aguantar la llengua pròpia en un context grupal multilingüe, som els catalanoparlants. Això és el Quan s'ajunta un grup amb gent de diferents orígens lingüístics i es comença una conversa multilingüe, qui primer es retira, diguéssim, eh, és el catalanoparlant. Això és evident. I s'acaba produint amb normalitat. Fins i tot eh, hi ha una cosa curiosa, que és tot un símptoma, eh? Uh, això passa una mica en, en, en medis universitaris en medis en, tècnics inclús a l'administració pública, etc. etc. Amb una reunió es parla en català quan es fa la broma o uh, quan es, es fa la frase feta es diu en castellà no? amb total, total normalitat com si fos el lloc comú no? per tant, a mi em sembla que haurem de desenvolupar polítiques actives de discriminació positiva de la llengua catalana per tal que aquesta esdevingui la llengua comuna no? i això és, un, això és un projecte polític no? que no s'ha de fer ni amb agressivitat ni amb violència, etc etc però requereix estratègies molt sòlides en aquest sentit. Bé, la segona cosa que volia aportar aquest és un altre debat que no és només lingüístic és cultural i polític en un sentit més ampli i és que eh, jo crec que podem observar determinats processos sobiranistes o processos d'independència o de construcció d'estat que és... Eh, paradoxal veure com pel camí es van desnacionalitzant, és a dir, van perdent referències culturals i lingüístiques pròpies. No? Un cas molt paradigmàtic en aquests moments és el cas del Quebec, que encara no és estat, no? encara no ha vingut en estat, encara no, no ha arribat a un procés de sobirania plena, però eh, darrere del discurs que el nacionalisme que va intenta desenvolupar per tal de guanyar adeptes, no? que està basat en la renúncia a elements culturals, lingüístics, identitaris. No? Eh, intentar eh, cada vegada més construir un projecte cavaquès com un projecte ciutadanista eh, i, per tant, desprovís d'elements de referencialitat cultural i lingüística, sinó com un espai de ciutadania eh, sobirà. A partir d'aquí constatem com eh, la societat cavaquesa s'està desnacionalitzant des del punt de vista cultural a marxes forçades. No? I actualment actualment la societat cavaquesa és una societat altament nord-americanitzada des del punt de vista cultural, de formes de vida, de relacions comunitàres, de relacions socials, etc. I no, de vegades, és una de les principals plataformes editorials a través de les quals la cultura nord-americana arriba a Europa, no? sobretot en certs nivells acadèmics, etc. etc. No? Per tant, hi ha una paradoxa aquí. Sovint la construcció de l'Estat, l'opció per a l'Estat, deixa enrere la nació i es produeix un procés de solidaritat política i a la vegada de desnacionalització. Jo crec que aquest és un repte que tenim per davant nosaltres, i hem d'anar com el resolem. No? És a dir, com mantenim la possibilitat i l'opció d'un procés de construcció nacional propi. I per acabar, en aquest sentit, a mi em sembla que precisament en relació a aquest repte que Catalunya se'ns queda petita i els països catalans són un marc molt més adequat. Tots aquests debats de referència lingüística, cultural, etc etc., en el marc de Catalunya es queden molt petits. Eh? En canvi, com eh, jo crec que intentava apuntar en Jordi Martí si t'he si interpretat bé, o m'ha agradat interpretar-te així, no? jo entenc que quan tu parlaves del marc dels països catalans és un context de molta més oportunitat no? per resoldre de forma molt, molt més creativa i original i valenta i atrevida no? aquest debat no? sobre la complexitat de referencialitats culturals Eh, lingüístiques, eh, identitàries de memòria, etcètera no? eh, i com resoldre-les eh, mitjançant un projecte polític i sociopolític compartit no? eh, en aquest sentit el mar dels perus catalans és molt més ric, molt més complex més difícil, però dona molt més de si, sí, molt més marge eh, per trobar una solució política nacional eh, original i avançada i que realment pugui ser referencial a nivell internacional Gràcies eh doncs moltes gràcies per polemitzar, que era precisament el que, el que esperava eh, hi ha unes quantes coses que, que vull aclarir, una, una d'elles és que quan es parla d'emocions eh, jo soc sociòloga, jo no soc psicòloga ni psicoanalista, quan estic parlant d'emocions parlo precisament de la construcció social d'aquestes emocions, i per tant estem atreversats i, i fins i tot la subjectivitat és una construcció social per tant jo parlo d'aquest procés relacional i no no en absència, diguéssim, o en el buit eh, individualista o relativista absolut. Evidentment, eh, eh, la pugna per l'hegemonia, eh, que abans esmentava també, és una cosa que està present en aquest debat eh, sobre la llengua o les llengües. Eh, sobre l'ús de la història que, que, que s'ha anat fent eh, evident en algunes de les intervencions i que, i que en els debats que tenim a, a, en l'independentisme ja és, és recurrent. Eh, només voldria eh, aportar el que des de la, la meva expertesa que és en l'estudi del nacionalisme, puc entendre eh, què passa que és l'utilització de la història eh, com un element essencial eh, és només una utilització de la narrativa nacional que explica una certa manera d'entendre la nació, és a dir, és, és una utilització eh, ideològica però que la història no s'explica més, això tots els historiadors estaran d'acord, la història no s'explica només des d'un de, punt de vista, hi ha moltes històries i hi ha molts relats a, a, a recuperar. I quan deia, eh, i aquí probablement en trunquem amb una altra qüestió, que és la qüestió de la nació, la nació és dinàmica també, la nació no és estable, i no, no, on, per, on amb el rellotge nacional? Allò que deies tu, per exemple, de que aquest país no ha estat bilingüe, no sé què. Doncs aquest país o aquest territori també s'ha parlat en algun altre moment llatí i en algun altre moment, saps? O sigui, on atures el rellotge de la història nacional? On a cadascú li sembli segons la seva perspectiva i la, seu, la seva narrativa nacional? Això és d'aquesta manera. Després, uh, uh, sobre la qüestió, o sigui, sobre uh, esgrimir aquí expertesa sobre una cosa o l'altra, la veritat és que no és aquesta la manera en què a mi m'agrada uh, tractar els temes, uh, Entenc que, un, que des de la filologia hi ha eh, algunes diverses posicions, com bé s'ha dit, però també eh, quan jo feia referència a, a que el bilingüisme, igual que per exemple la, la, la bisexualitat, no és un estat de transició, no necessàriament, això ho dic amb, eh, basada en els resultats de la recerca que es fa especialment eh, evident que fan els sociolingüistes, que són els especialistes que tracten aquest tema, que fan en, en poblacions multilingües on hi ha aquesta eh, convivència o coexistència lingüística eh, d'un parell de llengües sobretot, però com, com sobretot com s'adquireixen eh, nous parlants, o sigui, com, com es va adaptant aquests nous parlants. Abans ens desmentaven les dades de, de l'enquesta d'usos lingüístics i hem de recordar que en l'enquesta d'usos lingüístics hi ha hagut un canvi molt important entre les, la, les últimes eh, edicions que és la població, que hem arribat en els últims anys és a dir, entre els quals, òbviament, em conto jo perquè jo fa 12 anys que sóc per aquí alguns en coneixen des d'aleshores eh, i per tant, que això probablement ens pot fer veure en aquesta enquesta de de manera molt més pessimista el que està passant és a dir, eh, Depèn de, quan, quan deia, i probablement eh, ha semblat excessivament respect, eh, irrespectós, i demano perdó si ha estat entès d'aquesta manera quan parlava de, resist, eh, de paranoia resistencialista, em refereixo que quan estem en una posició de, de resistència probablement llegim tot a través d'aquell mirall, excessivament o sigui, tot a través del, del tema i del filtre del que ens és més sensible en aquell moment si, si per exemple eh, algú resulta Eh, que, que ha estat algú que ens ha fet mal a la, a la vida, no? eh, resulta que aquella persona és castellanoparlant i només la identifiquem en tant que parlant. això és el que em refereixo quan excessiu, és a dir, que identifiquem aquell tret, no? Jo he tingut converses amb, amb, amb companys, amb professors amb, amb gent amb una amb una capacitat intel·lectual privilegiada que eh, m'han arribat a dir que el castellà és la llengua de l'opressor d'aquesta manera i, i ja està, i és l'única cosa que és el castellà. El castellà és moltes altres coses. I, i pot tenir, eh, és a, i, i el castellà és la llengua de molta gent que fa servir el castellà i el català de manera indistinta i això existeix encara que no us ho creieu i encara que, que, que penseu que en, en, tots els, en tots els àmbits el castellà, el castellà té les de guanyar, o, no és així tampoc necessàriament. Surtosament. perquè Gràcies a moltes coses, gràcies entre d'altres a la lluita i a la resistència que s'ha tingut per salvaguardar espais on sigui possible que el català eh, existeixi i que sigui una llengua social. A tothom segurament estaríem d'acord malgrat totes les diferències que hem tingut aquí. Eh, recordo també que, es, que, es, que estic tota l'estona fent referència a, a la, a la, a al Principat perquè és aquí on he fet la meva recerca. Entenc, eh, òbviament, eh, que no, jo, jo no hi estaria de fort, per exemple, en la, en la qüestió absolutament territorial, si les, si les en, en, respecte al que fa la Donés, si les institucions, eh, l'administració que a, a aquell territori eh, és, és, la, és, és conjunta, doncs precisament el reconeixement ha de ser com és ara, a, a tot el territori, i jo estic d'acord amb, amb la Mireia en aquest sentit, perquè perquè són les teves institucions és el que et representa i finalment és la democràcia la que, que serveix en el reconeixement d'aquests drets. Pel que fa a l'estatus específic, jo no ho no he dit abans i, i aprofito ara per fer, fer l'aclariment jo no estic d'acord amb l'oficialitat de cap de les dues llengües. Est Estaria d'acord amb que no hi hagués oficialitat en, eh, en la Constitució. No crec que s'hagi de fixar en aquí. Precisament perquè que us deia abans, les constitucions o sigui, les nacions són dinàmiques i tot allò que, que, que fixem de manera rígida en la Constitució no com un esperit ampli és a dir, sí, sí que es pot fixar per exemple al respecte a, les, a la diversitat lingüística es pot fixar una sèrie de coses però no es poden fixar específicament aquestes dues llengües com a llengües eh, o una llengua o les dues, etc. sí que ha d'haver-hi, jo crec, com us deia abans una sèrie de, de, de uh, polítiques de, de discriminació positiva per renfortir uh, allà on encara falta i és evident que encara falta fer molt, com ho deia abans abans precisament havia esmentat allò que deia ara la Blanca, No, la, la, la salut, o sigui l'espai jo, jo ho noto o sigui, l'atenció mèdica gairebé sempre té aquest viatge cap a, a l'optimització del castellà i jo que sé a les oficines d'estrangeria jo soc mexicana i a les oficines d'estrangeria no he fet mai servir una altra llengua que no sigui el català perquè, perquè sé precisament el que passa allà però és veritat que hi ha altres espais on aquesta no és la llengua hegemònica, com, com abans en parlàvem, sinó que ho és el català i està bé que ho sigui, però el que no podem reproduir, i això és el que jo intentava eh, convidar-vos a pensar, és que no podem reproduir, com també advertia la Mirella, que eh, a, aquesta imposició, aquesta, aquesta manera de fer, aquesta manera d'utilitzar la llengua per construir eh, una identitat única que ha tingut el projecte nacional espanyol fins ara, doncs jo no voldria formar part d'un projecte nacional que, que, que tingui la mateixa consideració de la llengua fent-la servir per oprimir altres realitats això és el que jo eh, proposava i aquí no, no parlo d'inventar, jo no crec que hi hagi una substitució lingüística en aquests moments i jo crec que, el que allò que diem eh, de llengua comuna que volem que el català sigui una llengua comuna això no es pot i és que ha de ser d'aquesta manera perquè, perquè, perquè hi ha llibertat perquè si creiem en la democràcia hem d'entendre que els parlants parlaran la llengua que vulguin i l'espai comú sí que podem tenir una sèrie de, de, de polítiques que promoguin i que facin possible que això sigui així però no necessàriament que obliguen les persones perquè aconseguim l'efecte contrari jo crec que el que diu uh, aquesta persona que ha intervingut al, al final sobre l'efecte boomerang és que us ha del cert, diguéssim, amb persones sensibles a decantar-se en un moment donat per utilitzar una llengua o una altra, o utilitzar-les en un cert context i en un altre, que això també es pot fer, doncs eh, han, han fet la seva tria en reacció al, al, al, que, han, al que han vist. I si, i si et sents que t'estan oprimint, com que la llengua en el seu moment també, precisament això va fer que subsistís durant la transició, com us deia abans, és que estava eh, equiparada a llibertat. Si, si aquesta llengua és equiparada emocionalment, torno a les emocions socials, que és el que estic parlant, eh, com, una, com una llengua d'opressió, aleshores és es que és impossible aconseguir-ho. O com ho voleu fer? O sigui, si si l'anar forts, que, que abans ens proposava, si l'anar forts amb, amb el tema lingüístic significa aquesta imposició madura, a, fins on arribarem? O sigui, què és el que volem fer? Estem disposats aniquilar una persona perquè no ha decidit lliurement venir al lloc natural de llengua de trobada al català? Estem disposats a això? És això? És aquesta la república que volem? Jo no. Jo ho tinc molt clar, que això jo no vull. Per tant, aquesta... aquesta o sigui, quan em refereixo... O sigui, quan parlava del tema, i he, i he volgut centrar la meva exposició primera amb el tema emocional, és perquè jo crec que és una de les coses que acaben de cantar la balança en l'aplicació de la política lingüística a, a, a última hora no només en els marcs que fan possibles un, un, una, una convivència i uns usos flexibles sinó també en la consideració o desconsideració o sigui, la, la, la manera en com es narra eh, el país en, en els relats i tot plegat no hi ha un reconeixement d'aquest patrimoni perdem una gran però una gran part de, del potencial que té el projecte constituent que estem enfrontant en aquest moment a mi em sembla que aquest procés constituent ens ajuda a actualitzar el relat i entendre la història pesada i, i a dibuixar i a imaginar futurs di, diferents, possibles, que jo crec que poden ser una desvinculació entre allò que és territori, població i cultura i entendre que la història nacional l'estem escrivint nosaltres i és variable i que no, és, no hi ha un rellotge nacional que s'atura en un moment determinat i a partir d'aquí estem tots condemnats a viure la nació dels morts Aquesta és la, la, la meva exposició i us, us agraeixo molt la, doncs les, les vostres intervencions No sé si mos dóna gaire temps a fer, a fer un resum de tot el dit, si cal. L'hauria de fer, ho intentaré com podrem, perquè ha hagut molta diversitat, però en general eh, s'ha parlat de que hauríem de ser capaços de construir també el que fa al territori, no? també la territorialitat més propera, que s'ha comentat per aquí, no? de, de veïnes i de veïns, Uh, després, pel que fa a la llengua, s'ha parlat d'oficialitat, és a dir, d'oficialitat o no oficialitat. En quantes llengües oficials, català, castellà, aranès, o català només, o català aranès, és a dir, s'hauria de preguntar sobre, sobre l'oficialitat, perquè també ha sortit, ha sortit aquí, com a mínim reflectir-ho. Um, després, uh, s'ha parlat també pel que fa a països catalans, de, del, del sentiment no? de si, si la resta de de llocs del territori si senten identificats no i com treballar per, per revertir la situació en què ens trobem ara d'allunyament respecte a... vaig per l'ordre, eh, no per la conclusió, perquè he sentit altres coses uh, i a més molt ràpid. A llavors també uh, s'ha preguntat, no s'ha fet una possible pregunta de, de quina ha de ser, no? O quina llengua de ser l'hegemònica, però després hem, hem reconduit una mica, més que hegemònica, la, la comuna, no? Referint-se, referint una mica al que està comentant... La l'unisse de, de, de que realment a uh, uh, la part emocional no podem fer aquest no, efecte vulnerant de, de rebuig uh, no sé, s'ha parlat de moltes de moltes coses que el que ha el que dia la Mireia, no, del que ha ja tenim fet doncs no que no, no tirar-ho enrere, no, no menys tenir-ho sinó si ja hi ha una si l'Aranésia és oficial doncs ja, ja ho és, no cal tirar enrere per aquí mm, i ara ja m'estic perdent una mica aquí, més paraules bé eh, hi ha hi hagut una intervenció que ha dit que possiblement haurien d'haver uns experts en, en redactar una llei de, de política lingüística que se n'hauria de fer càrrec de decidir quina, com ha de ser aquesta llei de política lingüística que ha estat després d'alguna manera rebatut també pel Jordi, però ara no ho tinc aquí no sé com Uh, en fi, en conclusió que per una banda sí que podem dir que hem dit en general, i corregiu-me per favor que països catalans sí que som subjecte polític com a tal, i si molt hem de creure i que s'ha de treballar perquè això siga així, hi ha feina a fer i pel que fa a, a, i trencar, també una cosa que s'ha dit que considero important, no? que és trencar el mapa del, de l'opressor no? el que se'ns ha imposat i reconstruir d'aquests països catalans i pel que fa a la llengua doncs, trobar un camí de, de, de llengua comuna i de reconeixement de totes les llengües que es parlen al país, més o menys. I podem dissequir, si us sembla.